2.1.2. Vederea ca epectază și ca urmare a Lui Dumnezeu. În viața lui Moise, Sfântul Grigorie de Nisa reevaluează evenimentele extatice ale vieții prorocului într-o înțelegere duhovnicească. El dezbracă textul scripturii de literă pentru a percepe sensurile adânci subtile ale Pentateuhului, ale e, primelor cinci cărți, ale scripturii, ale Sfântului Moise. Deși cu același lucru se ocupase și Sfântul în despre teologia mistică, vom vedea că abordarea gregoriană atinge alte cute ale problematici extatice din viața Sfântului Moise. Grigorie vrea să-i transmită fratelui său Chesarie sau Cezar adevărul adânc duhovnicesc al vieții desăvârșite, Tontelion Vion. De aceea pornește interpretarea sa la viața lui Moise de la ideea lui Pavel de la Filipen 3 cu 14, cum că virtutea nu are hotar, nu are oron. Desăvârșirea nu are hotare, nu are limite, gândirea asupra virtuții ca despre o realitate nelimitate este ideea de bază pe care își structurează, Sfântul Grigorie, teologia sa despre cunoașterea lui Dumnezeu și implicit teologia sa extatică atâta timp cât desăvârșirea nu are limite, noi trebuie să tindem să cuprindem cât mai mult din ea. Și aceasta, pentru că în ceea ce îl privește pe creștinul ortodox, a voi pururea să fie și mai mult în bine, aii etelin entocalo topleon ehin, este desăvârșirea firii omenești. Itis antropinis fiseos teliotis esti, teliotis, desăvârșirea. Interpretarea duhovnicească a lui Grigorie asupra vieții lui Moise atinge trei experiențe extatice fundamentale din viața acestuia, dintre care prima experiență e cea legată de rugul aprins. Vederea lui Moise din rugul aprins este o vedere dumnezeiască, o teofanian, teofanian, înfricoșătoare, o vedere dumnezească, o teofanian înfricoșătoare, căci o lumină diferită, mai presus de cea soarelui, diferită de ceea ce știm noi, în o curent, în lume, a stat luminând la miezul zilei și i-a străfulgerat vederea. Scopul primei vedere extatice a fost acela de a-l întări pe Moise pentru a zdrobi poporul din țara Egiptului. A doua experiență extatică este intrarea în Dumnezeu de pe Sinai, în acel întuneric, unde se arată un foc înfricoșător. Acolo intră înăuntru celor nevăzute, în au auraton, nevăzute, la Dumnezeul care nu poate fi ajuns cu înțelegerea, cu înțelegerea umană pe care pe cale discursivă. Nu poți să ajungi gândind, intelectualizând cu mintea în extaz. Nu poți să ajungi la Dumnezeu decât pe calea extatică, nu pe calea gândirii discursive. Fiind în stare moi se învață cum să construiască toate lucrurile cortului, cortului mărturiei, cortului sfânt, potrivit aspectului lor profund tipologic, profundă profetic care are reverberații, împlinire în biserica Noului Testament și în ceea ce privește mântuirea noastră personală. Grigorie nu lasă loc niciunui dubiu asupra caracterului extatic al întrerii lui Moise Nor. Citatul e acesta că și Moise nu a petrecut puțin timp pe munte ocupat de împreună vorbire cu Dumnezeu. În acea tainică învățare Dumnezească a lui Moise de către Dumnezeu, că s-a împărtășit de acea viață din întuneric, adică din extas, trăind din extas timp de 40 de zile și 40 de nopți, făcându-se ca unul în afara firii, ca unul duhovnicesc, ca unul mai presus de posibilitățile firii umane, căci în tot acest timp acesta nu a avut hrană pentru trup. Pentru că a trăit în mod extatic. A fost în vedenie Dumnezeu că sunt să 40 de zile și 40 de nopți pe vârful muntelui Sinai. Datorită păcatului idolatriei, Moise se repetă așezarea sa cu de pe Sinai. Grigorie nu se pare cele două experiențe extatice de pe Sinai, deși distinge foarte atent realitatea tablelor legii și a scrisului acestora. Primele table Placas, table, placas, erau lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu, pe când a doua oare tablele au fost făcute de Moise și ele s-au scris cu putere dumnezeiască. Spargerea tablelor prime văzută ca o pedeapsă a poporului idolatru care nu era vrenii de împărtășirea Harului dumnezeesc Sfântul Grigorie nu se ocupă de al treilea moment ecstatic de episodul de la ieșire 33, 13, 23, până ce nu reia întreaga discuție despre viața lui Moise. Moise vede în rug lumină, iar adevărul este lumină, adevărul lui Dumnezeu. Lumina dumnezeiască vă de Moise se copleșit razele aștrilor cerești. Concluzia extazului potriviului Grigori a fost aceea că doar Dumnezeu există cu adevărat. Autorul nostru insistă asupra schimbării de adâncime petrecute în viața lui Moise după primul său extaz. S-a întărit atât de mult prin strălucirea luminii și a luat atâta tărie și putere împotriva celor potrivnici, încât ca un bun atlet al școlii adevăratei, bărbăține nevoitoare, fiind plin de curaj și de încredere, se pregătește să lupte împotriva vrăjmașilor. Ideea întăririi prin lumina Dumnezească apare și puțin mai încolo, iar pregătirea lui Moise prin extaz, e cerută de Sfântul Grigorie și de la cei care vor să devină preoți. Ca și Dionisie, Grigorie pune, Grigorie pune ca început al vederii trecerea prin apă, adică prin botez. Moise a trecut prin mare, prin Marea Roșie, ca să ajungă la cunoașterea celei mai mari curății, cunoașterea celei mai mari curății și catarotis, posibile, cele mai mari curății posibile. Viața lui Moise ne spune că trebuie să fim curați și cu trupul și cu sufletul ca să vedem pe Dumnezeu. Grigorie vorbește despre contemplarea lui Dumnezeu ca de o depășire a întregii existențe și înțelegeri umane. Ia despre cunoașterea lui Dumnezeu ca despre muntele în care trebuie să urgi prin greutatea enormă a ascezei. Sintagma cheie în comentariul la vederea de pe Sinaia aceea a urcușului Dumnezeesc, tias anodu. Ascensiunea în întunericul lui Dumnezeu, însă atent subliniată de Grigorie Moise, nu mai vede lumină ca în rug, ci întuneric, pentru că adevărata cunoaștere lui Dumnezeu sau apropierea de El înseamnă conștientizarea abisală a depărtării de El și a nevederii Lui. Vederea lui Dumnezeu înseamnă nevedere de plină și neînțelegere totală a lui Dumnezeu sunt Grigorie, vorbește și în mod paradoxal despre cunoaștere extatică. Al cunoaște stă în faptul de a nu-l cunoaște, tu, din entomi -i din Pentru că oricât l-am -am cunoaște pe Dumnezeu în mod extatic, niciodată nu îl putem cunoaște de plin. Însă nu trebuie să ne înșele negativismul apofatic negativismul apofatic al exprimării gregoriene pentru că vederea și cunoașterea Dumnezeu nu sunt experiențele unii minți care neagă experiențele create pentru a atinge cunoașterea Dumnezeu, adică apofatismul, negativismul apofatic al sunt Grigorie de Nisa nu este unul raționalist e... pentru că pentru a ajunge la cel peste toate în sensul ingolirea minții de nume și realități create ci extazul generator de cunoaștere dumnezească înseamnă o realitate duovnicească ca umpele a minții și a întregii ființe de lumina lui Dumnezeu și de tainele adânce ale veșniciei. Apofatismul gregorian are conținut extatic și nu filosofic, așa cum îl găsim în teologia romano-catolică. Negarea cunoașterii Dumnezeu prin extaz înseamnă de fapt afirmarea cunoașterii nesfârșite a lui Dumnezeu. Tocmai înaintarea nesfârșită în cunoașterea lui Dumnezeu e teza fundamentală a lui Grigorie. Înțelegem corect exprimările sale paradoxale? Dacă suntem atenți la modul, cum caracterizează el dumnezeirea? E propriu firii lui Dumnezeu? Tifisitution să fie mai presus de orice cunoaștere și de orice înțelegere a vreunei existențe create. Cu alte cuvinte, propriul Dumnezeu să nu fie cuprins în vreo definiție sau înțelegere rațională. Orice imagine, orice mărginire a lui Dumnezeu la o imagine sau, sau idee, la o definiție, ne prezintă un idol al lui Dumnezeu, Idol și nu realitatea lui Dumnezeu, cea de ne-definit care este care e mai preșus de orice definiție. Dumnezeu nu poate fi definit pentru că nu poate fi cuprins de nimic și de nimeni, însă realitatea lui Dumnezeu poate fi experiată la nesfârșit pentru că evlavia este o parte a vieții curate. Vlavia, iubirea, smerenia, cu, cu, cu, dăruirea cu totul slujirii lui Dumnezeu. Aceasta Vlavia. Dar amănuntul extraordinar de important al Herminiei gregorienei acela că de la nevăzutul lui Dumnezeu nu este pentru Moise scopul final al urcușului dumnezeu Moise nu rămâne la întuneric ce trece la cortul nefăcut de mână și abia aici ajunge la capăt cel ce suie prin astfel de urcușuri astfel de urcușuri ale vederii extatice nota hristologică a extazului nu exclude caracterul treimic al acestuia intrarea în slava lui Dumnezeu este o întâlnire tipologic cu Hristos, că cel este cortul el este cortul mărturiei el este templul lui Solomon pentru că eh, acestea două care sunt eh, forme ale bisericii eh, vechi care prefigurau biserica noastră a Noului Testament eh, sunt trimiteri la Hristos la persoana lui Hristos de aceea Sfântul Pavel folosește cum bine știți formula imaginea cum că Hristos, că biserica este trupul lui Hristos, că el este capul bisericii și că noi toți suntem mădulare mistice, mădulare tainice al lui Hristos prin faptul că am intrat prin botez, în unire ființială cu slava lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, slava trimii s-a pogorât în persoana noastră și noi suntem mădulare ale lui Hristos și suntem locașuri ale treimii. Extazul este singura ușă personală către adevărul Dumnezeu, dar Harul Duhului Sfânt nu înflorește în acei oameni care nu au murit păcatului, spune sub Grigore al Nisei. Dacă degetul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, nu scrie noi cele ale sale, nu întipărește noi în mod uh, Dumnezeesc, nu putem să vorbim despre cele de negrăit ale lui Dumnezeu, Iarăși aceeași, aceeași teza, aceeași afirmație, cum că numai prin vederea extatică care este lucrarea lui Dumnezeu pentru a ne ridica la cunoaștere și a unirea cu sine, numai prin vederea lui Dumnezeu, înțelegem cu adevărat slava lui Dumnezeu, ne apropiem de Dumnezeu în <coughs> sensul cel mai profund, cel mai... Uh, și singurul cu putință e, pentru om prin care poate să îl cunoască pe Dumnezeu. Al treilea moment extatic fundamental trăit de Sfântul Moise este creonat cu multă adâncime duhovnicească de Sfântul Grigorie. Și aceasta, pentru că autorul nostru găsește mult mai importantă pentru Moise vederea spatelului lui Dumnezeu decât a feței sale. Oricarea lui Moise în întuneric fusese fără sfârșit, dar ea nu era o ascensiune exterioară, ci interioară. Urcarea pe munte îmbinase partea fizică materială cu cea duhovnicească, însă duhovnicescul pusese lucrul absolut important în această paradigmă a urcușului necetat El a urcat pe munte, a ajuns în vârful muntelui, dar la să duhovnicească descoperea treaptă cu treaptă că Dumnezeu este de neajuns și de neînțeles. Însă acum, în cazul dorinței de a vedea fața lui Dumnezeu, Moise nu mai urcă spre Dumnezeu, ce vrea ca Dumnezeu să pogoare la El, să se pogoare la El și să-l vadă pe acesta așa cum este El. Arătarea față către față preferă coordonata orizontală a relației cu Dumnezeu, e animată de contactul direct de și cu Dumnezeu, fără a nega cu ceva coordonata epectazică a vederii Dumnezeu aceea în care extazul ne duce din ce în ce extazele unele după altele ne duc la o și mai pronunțată intimitate cu Dumnezeu, intimizare cu Dumnezeu, la o și mai pronunțată, o și mai mare cunoaștere a Lui Dumnezeu. Asta este pectaza. Continua înaintare în cunoașterea Lui Dumnezeu, în prietenia cu Dumnezeu, în familiaritatea cu Dumnezeu. Cererea Lui Moise, aceea de a vedea fața Lui Dumnezeu, E caracterizată de Grigorie ca o cerere venită din partea unui îndrăgostit, vijelios de cel frumos, îndrăgostit de cel prea frumos care e Dumnezeu nostru. Răspunsul lui Dumnezeu către îndrăgostit este decriptat de Grigorie dreptul răspuns cu un adânc nemăsurat de înțelesuri. se înțelege în această experiență extatică faptul ca vedea pe Dumnezeu nu înseamnă sfârșitul dorinței de a-L vedea, ci înseamnă o creștere și mai mare a dragostei de Dumnezeu, a dorinței rezistibile de a fi veșnic cu Dumnezeu. Grigore insistă asupra caracterului duhovnicesc al dorinței de a-L vedea pe Dumnezeu, îl spune, a vedea cu adevărat pe Dumnezeu înseamnă nu afla nicio săturare a dorinței de a-L afla, căci întotdeauna cel care vede, care îl vede pe Dumnezeu în extaz, prin cele pe care le poate vedea, prin cele pe care le poate vedea în extaz, trebuie să ardă de dorința de a vedea și mai mult din slava lui Dumnezeu, pentru că asta produce, vederea lui Dumnezeu, dorința de a-L vedea în continuu pe Dumnezeu. Așa astfel produce și împărtășirea deasă cu Dumnezeu, dorința de a-L avea și mai mult pe Hristos Eucharistic în viața noastră cum rugăciunea sporește rugăciunea, postul sporește postul, citirea sporește dorința de a citi și mai mult, de a cunoaște și mai mult. Căci astfel niciun hotar nu poate să oprească înaintarea în urcușu spre Dumnezeu, fiindcă nu se află nicio margine a binelui și nicio o săturare, nu curmă, nicio o săturare extatică, a dorinței noastre de a vedea pe Dumnezeu, nu curmă, nu... Uh, taie, nu finalizează sporirea dorinței spre bine. Sporirea dorinței spre bine fiind continua noastră în duhovnicire, continua noastră în Dumnezeire, continua noastră dorință de a ne curăța de patin spre a fi e, e, în intimitate cu Dumnezeu. Moise tângea cu un dor neostoit, neopri ne, ne după vederea lui Dumnezeu, pentru că dorința privește mereu spre mai mult dorința e, în bine cât și dorința rău. Pentru că dorința e, omului puterea de a dori ceva este aceasta de a dori e, în mod nesfârșit, fără hotar. Tocmai de aceea dorința îndreptată spre rău vrea păcatul în continuu, dorința omului, voința, dorința unui mintea a omului îndreptată spre Dumnezeu vor Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea oamenilor, o experiență interpersonală din ce în ce mai profundă, din ce în ce mai clară, din ce în ce mai reală, mai normală, mai plină de, de, de realitate, de, de concretețe. Deci, Moi se tângea cu un dor neostoi după vederea Dumnezeu, pentru că Dorința privește mereu spre mai mult. Grigorie nu cerebralizează extazul, nu încearcă să, să spună că extazul este o realitate care poate fi înțeleasă numai cu mintea, nu trebuie să-l ai, citești despre el și e ca și cum l-ai avea, nu. Trebuie să lai ai pentru ca să înțelegi ce înseamnă. Grigorie nu cerebralizează extazul, ci împotrivă îi găsește progresia în dorința inexprimabilă pentru Dumnezeu fără ca prin aceasta cunoașterea Lui Dumnezeu să fie o emoție dulceagă a prezenței Lui Dumnezeu în ființa noastră. Deci, să fie așa numai o stare de exaltare fără vedere. Nu, ci vederea produce bucurie dumnezească, curățire a sufletului și a trupului nostru, luminare teologică, îndreptare a moravurilor, aprinderea și mai mult a dorinței de a, de a trăi sfânt. Deci, extazul este motorul care dinamizează viața noastră domnicească, care o face și mai năvalnică spre, spre sfințenie. Pentru că, tocmai de aceea, Dumnezeu, învățându-ne cele ale sale, ne învață cum să-L iubim și mai mult. Și arătarea lui Dumnezeu, în extaz față de noi vederea lui Dumnezeu înseamnă tocmai e, e, aprinderea noastră și mai mult e, de, de harul său de adevărata viață, de adevărata viețuire fără de care nu există decât o băltire în, în, într-o bună părere de, de tine însuți Ți se pare că ești o mare credincios o mare așeț însă Dumnezeu nu te cunoaște nu-L cunoști Însă, vederea extatică, cunoașterea dumnezeiască, luminarea dumnezeiască sunt tot atâtea manifestări punctuale, reale în viața noastră în care Dumnezeu ne învață ce să facem. Dacă nu ne învață Dumnezeu, noi nu știm ce să facem cu adevărat pentru a ne sfinți viața. În centrul, în centrul discuției despre vederea spatele lui Dumnezeu. De aici, din Scriptura Sfântului Moise în Grigorie conexează ascensiunii interioare spre Dumnezeu, un alt fel de a privi cunoașterea Lui Dumnezeu. El numește stabilitatea cunoașterii extatice dremișcare, lucru pe care l va aprofunda într-un mod extraordinar Dumnezeu cu maxim mărturisitorul. El numește stabilitatea cunoașterii extatice dremișcare interioară Proclamând adevărul extatic, asta, asta în slava lui Dumnezeu, sau asta în har, înseamnă și a merge. Stasis este chinissis, Kinesi, eh, înseamnă mișcare. Deci asta în har, asta în sfințenie, înseamnă un continuu dinamism, o continuă sporire în vederea, simțirea, cunoașterea, experiența eh, contactului haric cu Dumnezeu și nemijlocit în mod de extatic prin vederea slavei sale. Cine stă neclintit în bine, adică în Dumnezeu, spune Grigorie, acela străbate cu succes drumul virtuții. Trebuie să stai pe stâncă, adică să fii în Hristos, pentru ca să fii cu adevărat în deschizătura, în horima stâncii Hristos, adică în împărăția lui Dumnezeu. Însă adevărul absolut important pe care ni comunică comentariul gregorian în legătură cu ieșire 33-23 e acela că atunci când Moi se vede spatele lui Dumnezeu, îl înțelege că a vedea pe Dumnezeu înseamnă a urma lui Dumnezeu oriunde te-ar conduce, oriunde te luminează să mergi, pentru că Dumnezeu devine Păstorul tău, Conducătorul tău, Îndrumătorul tău real când tu îl cunoști pe el, ecstatic. Trecerea lui Dumnezeu pe lângă Moise nu înseamnă excluderea oamenilor de la vederea lui Dumnezeu, ci din potrivă înseamnă că avem în față pe Cel care ne conduce și cărea noi trebuie să-i urmăm. Numai dacă avem pe călăuzitorul nostru cu noi, putem ști spre cine să mergem. Grigore tușează nespus de bine acest mare adevăr, spunând că virtutea noi e văzută mergând împotriva virtuții. Moise nu privește contra lui Dumnezeu, ci privește cele dinapoi ale lui. Moise nu a privit împotriva Dumnezeu, ci s-a lăsat călăuzit de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu putem să ne îndreptăm spre viața domicească crezând că știm ceva despre Dumnezeu. Numai dacă ne cunoaștem, numai dacă ne recunoaștem totala neștiință în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu și ne lăsăm conduși de Dumnezeu, ajungem la ce vrea El să înțelegem despre Sine. Cunoașterea Lui Dumnezeu, spunem în finalul cărții Grigorie este viața desăvârșită, iar sfințenia înseamnă o fără sfârșit. O continuă creștere, urcare în cunoașterii Lui Dumnezeu. Singur lucru de care trebuie să ne temem nu e acela că știm prea puține despre imensitatea cunoașterii Lui Dumnezeu, chiar dacă l-am văzut adesea pe Dumnezeu, să ne a arăta cu iubire spre noi ca să-L vedem, Ce acela de a cădea din prietenia cu Dumnezeu, din filias tuteu, Ecpesin, filias, prietenie, iubire, teologia statica a Sfântului Grigorie episcopul Nisei, revendică dinamismul absolut al cunoașterii Dumnezeu și, în același timp, atenționează pe trăitorii ortodoxi. Cu orice stagnare în istoria teologică a experienței dovnicești înseamnă necroză interioară. 2, 1 cu 3, vederea ca penetrare interioară a luminii Trăimii. Deci, după Sfânt Grigori Alnisei, Sfântul Grigorie al suntul Sfântul de Nazian, ambii mari noștri teologi, mari noștri părinții bisericii. Sunt Grigorie de Nazian nu este teologul Trăimii numai pentru că a vorbit despre caracterul personal al persoanei Dumnezeu și a arătat unitatea de ființă acestora, ci și pentru care le fac caracterul energetic al Trăimii. Gricorie vorbește de treime ca despre realitatea supremă care ni se comunică prin lumina sa. În Carmina de Seipso vorbim despre înălțarea Domnului cu trupul transfigurat la cer. Carmina de Seipso în poemă despre sine însuși, un poem autobiografic, dar cu foarte multă teologie. Vorbim despre înălțarea Domnului cu trupul transfigurat la cer. Acesta spune ridicând o -mi mintea la înălțimea inaccesibilă, unde trupul nostru este cinstit, trupul care a înviat, am văzut cortul care mă ascunde în străfundurile cerului, căci am văzut lumina trăimii, triados, faos, pe cea care ne luminează pe noi, pe cea mai strălucitoare dintre toate care intră în mintea noastră. Aceasta face mintea noastră un tron înalt, poropriu începutule a toate luminace de negrit. Lumina trăimii pătrunde mintea Sfântului Grigorie și o face locuința lui Dumnezeu. Autorul nostru dovedește a fi nu numai un om conștient de acest lucru Dumnezeu, care se petrecu cu el, dar și unul care îl proclamă cu mare bucurie. Dacă ești cortul, poate fi asimilat cu Lumina Divină <coughs> într-o predică sa, Sfânt Grigorie de Nazianz. Numește curățirea de patim drept o eliberare de norul care se interpune în fața sufletului și nu lasă să vadă moc curat raza cea dumnezeiască. Tin, tian, actina. Lumina treimii cere curățire de patim și luminare. Dumnezeu. Ba mai mult ea cere o canalizare interioară spre Dumnezeu, spre Sfințenia lui Dumnezeu, fiindcă numai cei care sunt ocupați cu chemarea lui Dumnezeu, și eliberat eliberați și de patim, sunt introdus în mod tainic în viața dumnezeiască a Lui Hristos. Vederea Lui Dumnezeu este o intrare în lumina necreată și este văzută de Grigorie ca viața Lui Hristos, ca viața izvorâtă din persoana Lui Hristos. În teologia sunt Grigorie nu creează o dispută falsă între acceptarea zlavei ca lumina treimii sau ca lumine ce izvorăște din Hristos. El vorbește de Lumina Dumnezeu despre o proprietate comună a Trăimii, în comparație cu proprietățile personale ale persoanelor divine, care nu sunt interschimbabile. Adică, acela că Tatăl este nenăscut și nepurces, și că Fiul este născut din Tatăl, și că Sfântul Duh este purces din Tată, procede din Tatăl. Acestea sunt. Proprietățile personale ale persoanelor divine. Grigore optează pentru e, teologul prin excelență. Acest om trebuie să fie curat, cataron, cataron pe cât e posibil, pentru ca lumina Dumnezeu să fie cuprinsă de lumină, de omul curat de teolog, Inafoti, catalanva, vanitai, fos, catalanvanitai vanitai, fos. Să fie cuprinsă de lumină, lumina Dumnezeu, să fie cuprinsă de lumina care trebuie să fie teologul, să fie o lumină, om plin de har. Cel ce vorbește despre Dumnezeu, vrea să spună Grigorie, trebuie să vorbească din cele pe care le știe, din cât s-a intimizat cu Dumnezeu, din cât a cuprins din Dumnezeu, pentru ca să fie credibil pentru ascultătorii săi. Teologul vorbitorul de Dumnezeu trebuie să fie un al Moise. El trebuie să urge întotdeauna pe muntele experienței Dumnezeu să intre în nor pentru ca să fie în afara materiei și a celor materiale. Grigori are experiența extazului, știe cum e să intre în norul zravei, și știe ce vezi atunci când ești înăuntru celor detalii ale lui Dumnezeu. Dar tot el spune că vederea lui Dumnezeu nu e o cuprindere totalizatoare a lui Dumnezeu, ci e doar o vedere umbroasă. Molisidon ta, opistia, am văzut numai cele ale spatelui lui Dumnezeu. Opistia, spatele lui Dumnezeu. teuta ta, opistia. Ca și în cazul lui Moise, Grigore intră în nori și vede prin nori, dar vede puțin micron din cele lui Dumnezeu. Însă în extaz nu vede firea primă și prea curata Dumnezeului, ci pe cele din urmă ale sale adică slava sa, dacă aici Sf. Grigore de Nazian folosește pe cele din urmă Sfântul Simeonul Teolog vorbește despre cele din jurul lui Dumnezeu cum vorbește vorbesc și alți ființi părinți însă toți teologii se referă la vederea slavei lui Dumnezeu adică la slava sa și nu la ființa lui Dumnezeu care este nevăzută, necunoscută de către întreaga creație. Grigore nu ascunde treimea în spatele lumii divine și nici nu face din lumină o cenzură transcendentală, așa cum găsim la, la Blaga ideea aceasta, la Lucian Blaga, care ar opri pe oameni în orgolios de la vederea lui Dumnezeu. Cel afirmă că și acestea ale spatele lui Dumnezeu, care emană din el și care nu sunt entități separate de Dumnezeu, așa cum concep harul romano catolic ca fiind creat și nu creat, așa cum spune întreaga biserică ortodoxă. Ne cobleșesc cu totul fapt pentru care nu putem concepe să, să mergem mai departe. Cu alte cuvinte, nu Dumnezeu ne separă de sine, ci condiția noastră de creaturi ne face inapse să cuprindem snava sa. Privită astfel, experiența znavelui Dumnezeu nu ne mai miră Cuvintele sunt lui Grigorie, categorice, din aceeași cuvântare impunătoare în care îi replica lui Platon, filosoful grec, păgân. Ala frase men adinaton, noi de adina toteron, că ce-ar descrie pe Dumnezeu este imposibil iar al înțelege mental doar cu mintea este și mai imposibil. Înțelegerea lui Dumnezeu depășește nu numai pe oamenii cei mai sfinți, dar și puterele cerești. Dumnezeu nu poate fi cuprins de nimeni și de nimic în mod de plin, dar atât oamenii sfinți cât și puterele cerești se împărtășesc în mod viu de zlava. Grigorie se zbate să le arate ascultătorilor săi, Că nu putem să vorbim o real, ci doar putem să fantazăm despre cunoașterea Dumnezeu dacă ea nu este o realitate interioară pentru noi, dacă nu avem vedere extatică. Ea se dobândește către noi în măsuri mici, micris metris și cu mare greutate, mare greutate ascetică ajunge la vederea lui Dumnezeu, pentru ca să nu ne mândrim pentru ea și să o pierdem ca și Lucifer, ca și satana, dar ea se dobândește greu progresiv pentru ca să ne încordăm și mai mult săruința spre vederea Lui Dumnezeu. Părintele nostru înscrie în parametrii optimismului realist al cunoașterii, Lui Dumnezeu. El nu încurajează materialismul teologic și nici teologia unui simbolist scriptic, fără a atinge cu cunoaștere ci întinge cu cunoașterea personală Lui Dumnezeu. Teologia sa se bazează pe cunoașterea directă al slavului Dumnezeu, pe experiența acelei mistre luciri Micron ap, paf, gasma apafgasma din Marea Lumină, fotos a Lui Dumnezeu. Evenimentul cinzecimii este pentru Grigore paradigma unității oamenilor prin identitatea înțelegerii pentru că e începutul trăirii praznicului interior existenței în slava trăimii. Viața pământească e timpul în care trebuie să devenim fostires în cosmo. Niște luminători în această lume pentru ca să avem posibilitatea de a ședea ca niște lumini desăvârșite, ca niște fota, telia, lângă lumina cea mare, adică lângă Dumnezeu. Însă curățirea de acum se va continua cu tainica noastră înțelege luminoare de, luminare de către lumina divină, pentru că veșnicie treimea ne va lumina și curăți și mai mult. Acum primim doar într-o măsură mai mică, unica strălucire a oamenilor, care e vederea lui Dumnezeu. Dar, deși o putem vedea fiecare, lumina dumnezească e una și neîmpărțită, nu se împarte între cei care o văd. Ca și Grigorie se în comentariul la cântarea cântărilor. Grigorie de Nazians discută vederea lui Dumnezeu în termenii unei rapidități paradoxale. Vederea lui Dumnezeu înseamnă vederea al ton periafton celor din jurul lui expresiile despre care vă vorbeam care nu sunt decât o mică înfățișare indalma a adevărului său această întrezărire a luminii divine se îndepărtează înainte de o avea și ne scapă înainte de a o înțelege spune Sunt Grigorie de Nazians prin cratitine fevgon che prin noitine diadid rascon dia didrascon vederea luminii este aidoma unei străfulgerări a minții noastre dacă nu orice minte vede lumina lui Dumnezeu ci numai, dar nu orice minte vede lumina lui Dumnezeu ci numai cea curată mintea curată vede lumina ca pe un fulger care vine repede și care nu rămâne într-un loc Lumina de Dumnezeu, Grigorie spune și motivul acestei grave extazului, pe de-o parte, vederea luminii divine, ne atrage prin ceea ce înțelegem din ea, iar pe de altă parte ne uimește prin ceea ce nu înțelegem din ea și ne-o face și mai de dorit. Extazul naște înțelegere, dar și dorința de cunoaștere dumnezească. Cunoașterea dumnezească vorbește Grigore în serodul curățirii de patim, al asemănării noastre cu Dumnezeu, teoidis, asemănare teoidis, semnarea cu Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu este unirea lui Dumnezeu cu Dumnezeii, cu teis. Cei în Dumnezeu îți cunosc acum din Dumnezeu pe cât sunt cunoscuți de către Dumnezeu, lucru pe care el va afirma și Sfântul Simeon, al teolog și alți părinți. De aceea Grigori afirmă că oamenii nu pot să se apropie de Dumnezeu decât dacă El îi ajută în acest sens, dacă El, el li se arată lor în concluzie, Sându Grigore al Nazianului vorbește pe de-o parte de lumina trăimică, despre cea care pătrunde mintea noastră curată, făcându o locaș al prezenței sale, iar pe de altă parte, zugrăvește vederea lui Dumnezeu ca pe un eveniment generator de cunoaștere Dumnezească, dar și de dorința de sfințenie. Extazul e o realitate divină, spune Grigorie, care se petrece fulgerător de repede și care ne umple de dorință vie pentru Dumnezeu. El nu rezolvă întregul spectru al cunoașterii Dumnezeu că adică nu ne... E, vederea extatică nu exclude cunoașterea noastră scriptică a Sfinților Părinți, dar are un impact atât de puternic în viața noastră, încât ne determină să eliminăm din noi orice impuritate care ne face improprii eh, luminii văzute extatic. Și în podcastul următor vom vorbi despre eh, teologia ecstatică a Sfântului Macarie cel Mare, eh, pe care am dezbătut-o începând cu pagina 125-a ediției, pe care o transpunem în format audio pentru dumneavoastră, pentru cei care aveți nevoie de ea și sub această formă, și în plus, auzind și punctele pe care noi le subliniem prin glasul nostru și prin comentariile noastre la carte și prin care credem că vă ajutăm și mai mult decât în formatul PDF al cărții noastre. Dumnezeu să ne întărească și să ne miluiască pe toți și trebuie să înțelegeți eu înregistrez toate acestea pentru dumneavoastră într-o stare de epuizare și de oboseală e, enorme și nu sunt e, proaspăt e, scos din e, scos din pungă pentru dumneavoastră ci dimineața, seara sau noaptea aceste file audio sunt înregistrate pentru dumneavoastră într-o stare de mare epuizare, tocmai de aceea îmi cu greu, poate uneori cuvintele sau fac anumite dezacorduri. Însă dacă și dumneavoastră ați încerca să faceți pentru alții cu timp și fără timp anumite lucruri, ați vedea că ați ajunge în acea situație cu mine, în care parcă câteodată nu mai știu limba română de atâta oboseală și de atâta muncă intelectuală, traduceri, slujbe, drumuri, post, rugăciune, scriere, toate acestea se adună și îi spun cuvântul în mod tulburător la nivelul sănătății. Însă, dorința de a vă ajuta, iată, învinge oboseala mea. Mă obosesc în plus pentru dumneavoastră, pentru că consider că este o oboseală mântuitoare și pentru dumneavoastră și pentru mine. Dumnezeu să ne întărască și să ne miluiască pe toți, amini.